Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahjihi Wa istanna bisunnatihi ila yawmiddin Ya ayuhal ladhina amanu Attaqu Allah haqqa duqatihi Wa latamutunna illa wa antum muslimun Allahumma allimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima'alamtana Wa zidna ilma Allahumma ji'al mana ta'allumu Hujjatan lana la hujjatan alayna Amma ba'd Ikhwata al-iman Semoga senantiasa dirahmati ala Allah Tabaraka wa Ta'ala Kita panjatkan puji dan syukur ke hadir Allah Tabaraka wa Ta'ala Yang senantiasa menanamkan dalam diri kita keimanan Yang senantiasa membimbing kita kepada seluruh jalan kebaikan Membekali diri kita dengan ilmu Dan karunia serta nikmat yang tidak terhitung banyaknya Semua hal itu wajibkan kita untuk bersyukur meyakini bahawa seluruh niimat datang dari Allah kemudian banyak memuji dan memuji Allah SWT kemudian meralisasikan syukur yang sesungguhnya dalam amalan yang nyata dalam kehidupan kita melaksanakan ketaatan meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Taala. sesungguhnya hal itu merupakan aplikasi syukur yang nyata dalam kehidupan seorang hamba Sholawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkhusus di hari yang mulia ini yaumul jumuah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua di akhirat kelak mendapatkan syafaat nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentu sebelumnya semoga Allah membimbing kita di dunia ini untuk selalu meneladani beliau mengikuti jalan dan sunnah beliau dalam menelusuri liku-liku kehidupan dunia Yang penuh dengan berbagai rintangan dan hambatan untuk mencapai ridha Allah SWT Ikhutaliman Farah Misa Rahimakumullah Seperti biasa kita akan mengkaji akidah ahli sunnah wal jamaah, Akidah golongan yang selamat Yang merupakan bekal kita menuju Allah SWT setelah kita menjelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang hakikat keimanan bahawa keimanan tersebut bertambah dan berkurang keimanan tersebut bercabang-cabang ada landasannya dan ada cabangnya setelah itu alimam Abu Jafar At-Tahawir Rahimahullah menjelaskan tentang rukun iman kemudian apa yang wajib kita imani dan kita lakukan berkaitan dengan rukun tersebut waqala rahimahullah wal imanu huwa al imanu billah wa malaikatih wa kutubihi wa rusuli wal yumi akhir والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من الرسل ونصدقهم كلهم أو كلهم ألا ما جاء به yang artinya iman adalah Beriman kepada Allah Malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya Rasul-rasulnya Hari akhir Dan beriman Kepada kadar Yang baik maupun yang buruk Yang manis maupun yang pahit Semuanya Semuanya adalah dari Allah Ta'ala dan nahnu mu'minuna bi thalika kullih dan kita beriman kepada seluruh hal tersebut lanufarikubayna hadimir rusuli kita tidak membedakan seorang rasul pun tidak membedakan di antara para rasul. Wa nusaddiquhum Dan kita semua membenarkan mereka para rasul, alama ja'u apa yang dibawa oleh mereka. Ikhotul iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Setelah imam Abu Ja'far at menjelaskan tentang makna iman sesuai dengan akhidah al-sunnah bahawa keimanan tersebut mencakup keyakinan kemudian perkataan serta amalan kendali dalam pernyataan imam apuja partahawi kurang terlampau jelas pernyataan bahwa Amalan bagian dari iman, tapi sesungguhnya telah jelaskan bahawa keimanan tersebut mencakup amalan dan amalan bagian dari keimanan. Kemudian telah jelaskan bagaimana sifat Waliullah Allah orang, orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian kata beliau al iman keimanan iaitu landasan keimanan. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, para rasulnya, beriman kepada yawmil akhir, hari akhirat, beriman kepada kadar baik dan yang buruk, manis dan yang pahit, bahwa semua itu datang dari Allah T.W.T. Inilah yang dikenal dengan rukun iman. Inilah yang kita yakini dan kita imani sebagai rukun iman. istilah rukun perlu dijelaskan. Kendati istilah rukun tidak terdapat di dalam nas Al-Qur'an dan dalam nas hadis, akan tapi para ulama menjelaskan rukun itulah pondasi. Ya. Atau mungkin dalam bahasa kita sebagai tiang Yang itu merupakan ya, Tiang bagi bangunan Atau pondasi yang di diatasnya dibangun-bangunan Istilah rukun Sebelum menjelaskan tadi Adalah istilah Dalam akidah Yang menunjukkan kepada Landasan, pondasi Oleh karenanya, kita memahami bahawa iman secara landasan, secara prinsip dasar itu dibangun di atas keyakinan kepada enam perkara yang semua hal itu telah tertara dalam hadis yang dikenal hadis Jibril alaihissalam. Sebagai yang kita maklumi, bahawa Jibril datang pada Nabi SAW. Nabi sedang duduk tengah para sahabatnya Kemudian bertanya tentang tiga perkara dan juga hal-hal yang lain Di antara pertanyaan Jibril alaihissalam Akhbir ni anil iman Kabarkan kepada kuih Muhammad tentang iman Qalan Nabi sallallahu alaihi sallam al-iman Antu'mina billah Wa malaikatih Wa kutubih Wa rusulih Wa lihumil akhir kuantuk min wal qadari khairi wa syarri ini landasan perkataan imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dan keimanan kepada keenam rukun tersebut ada keimanan yang wajib diimani dengan yakinnya yang menjadi syarat sahnya Islam seseorang jadi seorang yang beriman dan ada pengetahuan yang wajib kita ketahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan keimanan secara tafsil, secara terperinci jadi ada iman pengetahuan terhadap iman tersebut secara global, ijmali dan ada tafsilih akan kita jelaskan bagaimana iman secara global kepada Allah Yang merupakan syarat sahnya iman dan islam seseorang Itu juga kepada para malaikat Kita kitab Allah Kemudian Al -Akhir, para rasul -Akhir, Dan juga iman pada kadar dari Allah SWT Ikhut al-iman Para pemirsa dan juga para pendengar Rahimakumullah Adapun yang pertama Al-Iman Al-Tu'mina Billah Al-Iman Al-Iman wal-Imanu Billah Al-Iman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana yang telah juga Dijelaskan sebelumnya yaitu Dibangun di atas Tiga keyakinan Ini Secara global adalah sah keimanan seseorang kecuali bila meyakini tiga perkara tersebut yang pertama adalah beriman kepada rubi Allah subhanahu wa ta'ala yaitu meyakini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan yang mengatur dan yang memiliki alam semesta ini yang dikalahkan dengan rubi Allah subhanahu wa ta'ala itu diimani dan yakini dan yang demikian secara otomatis tentunya menunjukkan kepada wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala ini berkaitan dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin Alhamdulillahi Alamin kita imani buat yang menciptakan yang mengatur, yang memiliki kekuasaan alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala dikaitan dengan rububi Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama kemudian keimanan kepada ulohiyyah, al-ubudiyyah, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah yang berhak untuk diibadati. Dia adalah yang berhak untuk diikhlaskan seluruh ketaatan dan ubudiya kepadanya. Yang hanya berhak sahaja diibadati. Tiada sekutu baginya. Dia adalah adat yang menciptakan Yang mengatur dan memiliki seluruh alam Alam semesta ini Maka dia pulalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang berhak untuk diibadati Kala Allah ta'ala Ya'iyu nasu'budu Rabbakumul ladhi khalaqakum Walladhina min qablikum la'anlakum tattakum Wahai sekalian manusia Ibadatilah Rabb kalian yang kita Ibadati Rabb yang menciptakan Yang mengatur Ladhi khalaqakum yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian mudah-mudahan menjadi bertakwa diuluhiyah itulah hakikat dari persaksian kita wa'ala ilaha illallah wa'ala subhanahu wa ta'ala yang maha isa di dalam seluruh sifatnya dan seluruh Al hal yang wajib kita imani yang merupakan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah mengimani bahawa Allah yang berhak diibadahi. Tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya. Sebagaimana Kata Allah Subhanahu wa taala, ala, ala ilahiddinul khalis. Ketauhilan agama yang benar, agama yang tulus itu semata-mata lillah dan agama mencakup ibadah, mencakup keyakinan dan perilaku yang berkaitan dengan agama tersebut. Kemudian sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Taala, wa'budullaha la tusyriku bihi syai'an, dan jangan berbuat kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Ini dikenal dengan tauhid al-uluhiyah, yaitu perbuatan hamba ya, perbuatan kita sebagai hamba Allah yang kita persembahkan kepada Allah Taala. Ta yang pertama tadi perbuatan Allah yang mengatur alam semesta yang menciptakan ya untuk kemasalahan hambanya kemudian yang ketiga adalah mengimani bahawa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang terbaik yang terindah dan sifat-sifat yang paling mulia asma'ul husna wa lillahi asma'ul husna wa da'uhu biha Allah subhanahu wa ta'ala memiliki asma'ul husna maka suruhlah Allah ibadatilah Allah dengan nama-nama tersebut baik ibadah, doa secara permohonan, mas'alah kita menyebut Allah subhanahu wa ta'ala berdoa sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita atau beribadah atau doa dalam bentuk ibadah karena sesungguhnya ibadah yang kita kerjakan adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ulama salih dan doa ulil ibadah. Ya liman qani sarahimakumullah. Asma Allahul al Husna yang di dalam Al-Qur'an dan hadis terdapat 99 nama yang keistimewaannya barang siapa yang mengetahui, memahami maknanya dan mengimani si kandungannya serta mengamalkannya maka dia akan masuk surga Inna lillahi tis'atan wa tis'ina min illa wahidah man ahsahad khulal al jannah Allahum miliki 99 nama 100 kurang 1 yang keistimewaan 99 nama tersebut man ahsahad khulal jannah barang siapa yang mengetahuinya barang siapa yang memahami isinya serta mengimani Si kandungannya kemudian mengamalkan, mengibadati Allah dengan nama-nama tersebut Maka dia akan masuk surga Ini yang kenal dengan Tauhid al asma wa sifat Begitu juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kita imani Sifat-sifat yang tertaral dalam Al-Quran Yang tertaral dalam hadis yang sahih Diimani keimanan yang sempurna Keimanan yang selamat dari empat perkara yang bertentangan dengan Akhidah al -sunnah. Yang pertama adalah keimanan kita kepada nama-nama tersebut yaitu atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sifatnya tidak boleh di diingkari kita imani sebagaimana tertanam Al-Qur'an dan dalam hadis tidak boleh di takwil dislewengkan maknanya Allah mengatakan Ya yadullah ya Allah punya tangan Kan tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Leisah kami lehishe, wa asami al baci. Tidak ada yang serupa sesuatu pun dengan Allah, Allah yang Maha Sami mendengar dan Maha Melihat. Allah Istawa ala arsi, tinggi di atas aras. Maka kita tetapkan istiwa. Tidak boleh tawil ista'ula berkuasa. Begitu seterusnya kita imani sebagaimana zahirnya Karena Ayat-ayat tersebut dan dalil tersebut merupakan nafs yang menunjukkan kepada sifat tersebut. Kita imani. Kemudian tidak boleh di diserupakan dengan sifat makhluk, kerana sebagaimana kata Allah, "Izka mithli shayu min semua al-basir". Tidak satu pun yang serupa dengan Allah dan Allah Subhanahu wa Taala yang maha mendengar dan maha melihat kemudian yang keempat adalah tidak boleh menanyakan kefi'yah hakikat sifat tersebut kerana hakikatnya tidak dikata oleh makhluk hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hakikatnya hakikat tersebut ada tapi hanya dikata Allah subhanahu wa ta'ala adapun manusia tidak bisa mengetahui hakikatnya kerana hakikat sifat tersebut ada pada zat sebagaimana kita tidak mengetahui hakikat dhat Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga kita tidak akan pernah mengetahui atau mampu mengetahui hakikat sifatnya la tudrikul absar bahwa yudilkul absar tidak mungkin pandangan mata kita tudrik Allah itu meliputi Allah dari seluruh sisi sementara Allah yang meliputi pandangan kita yang mengetahui pandangan kita Ya khotul iman rahimakumullah itu secara global. Ya. Dan kalau kita ingin merinci tentunya ini pembahasan khusus tentang ketiga tauhid tersebut. Nah, itu wajib diimani, diyakini. Baru sempurna. Dan sah keimanan seorang bilah mu'minnya ketiga perkara tersebut. Ini berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu Kemudian ya beriman kepada para malaikat Secara umum global yang wajib diimani yaitu merupakan syarat sahnya iman seseorang adalah mengimani wujudul malaikat keberadaan malaikat bahawa malaikat itu ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan engum ibadullah mereka itu hamba-hamba Allah ya dan tidak pernah diibadahi Ya, nah ini kadar yang cukup untuk diimani agar iman seorang pada malaikat, ya, menjadi seorang yang beriman. Ya. Ini secara global, jadi mengimani bahawa malaikat itu ada diciptakan oleh Allah Subhanahuwataala dan mereka semua hamba Allah, ibadul mukramun. Kemudian kita harus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Ya, pengetahuan serat terperinci tentang malaikat sehingga dengan kita mempelajari yang demikian itu semakin bertambah iman dan juga keyakinan kita kepada kebesaran dan keagungan Allah, tatkala kecintaan kepada Allah. Ya. Tak imani bukanlah mereka ada. Kemudian mengimani semua hal-hal yang diberitakan oleh Allah dan rasulnya tentang malaikat tersebut. Ya sesuai dengan dalil yang sahih. Kenapa demikian? Karena perkara yang gaib enggak bisa direkayasa dengan akal. Enggak bisa dipahami dengan akal semata. Hal yang gaib, Maka kita imani, para malaikat? Ya, keberadaan malaikat mereka hum ibadun mukarramun. Dan mereka tugasnya beribadah. Tidak berhak diibadati. لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون mereka tidak akan يأسون الله durhaka kepada Allah dan mereka akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Allah SWT telah tugaskan mereka untuk beribadah sesuai dengan tujuan diciptakan oleh Allah SWT kemudian kita imani nama-nama mereka yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis. Ya Allah beri tugas masing-masing dari mereka Yang paling utama dan mulia adalah Jibril Mikail wa Israfil ya. Kemudian Malakul Maut Kemudian juga Khazin Al-Jannah wa Khazin Al-Nar Penjaga Surga, penjaga neraka Malaikat diutus Untuk ya, Mengatur hujan Tanam-tanaman. Malaikat ditugaskan untuk meniupkan roh. Malaikat ditugaskan untuk mencabut roh. Malaikat ditugaskan untuk urusan janin. Tugaskan untuk menjaga hamba-hamba Allah. Mencatat amalan mereka. Berada sebelah kanan dan sebelah kiri. Malaikat tugas untuk penjaga gunung malaikat ditugaskan untuk uh, berbagai hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga yang menyubuhkan ya suruling sangkakala ya semua itu kita imani malaikat ditugaskan untuk ummikul arasy malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala Untuk Mencari Tempat-tempat majlis ilmu Dan semua itu kita imani ya. Tidak diingkari Karena itu semua dalilnya sahih Bahkan ada malaikat juga yang diturunkan Allah Sebagai ujian bagi iman manusia Harut wa marut Wa ma'unzila alal malakaini Biba bila harut wa marut kita turunkan kepada dua malaikat Negeri Babilonia, ya, Harut dan Ma'rud ma Yang mengajarkan sihir Allah mengharamkan sihir Tapi diturunkan oleh Allah Sebagai fitnah Kama yu'allimani min ahadin Hatta yakula innama nahnu fitnatum Falatakur Berdua tidaklah mengajarkan kepada seorang pun Kucali mengatakan Kami ini fitnah, ujian Maka jangan kufur kali mempelajari sihir Itu kita imani semuanya dan mereka memiliki kekuatan, kemampuan Yang luar biasa Malaikatun giladun Ya, Bagaimana penjaga neraka Yang uh, kekar badannya Yang bengis ya, Memang tujuan diciptakan untuk itu Nah, semua so itu kita imani Diimani tanpa lingkari Itu hal yang hakiki Kemudian ada malaikat Yang Nanti di akhirat akan ya menarik neraka. Ya. Malaikat yang mereka setiap hari masuk Baitul Ma'mur. Dan di langit penuh dengan malaikat. Semua hal itu kita imani ya. Kita yakini. Tanpa diingkari satu pun. Tanpa diselewengkan maknanya. Nah, itu iman secara global kepada para malaikat. <tuh> Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah bahwa Allah kita mengimani. Jadi kadar yang cukup sebagai syarat sahnya keimanan dalam mengimani kitab-kitab Allah adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya kitab kepada para nabi para rasul. Naam dan kita imani nama-nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kitab-kitab yang Allah tidak sebutkan namanya. Yang semua itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Ada dalam bentuk lembaran catatan suhuf, suhuf Ibrahim wa Musa. Ya. <tuh> Ada kitab atau lembaran yang diturunkan kepada Daud Zabur. Berubah ya, zikir lirik dan puja-pujian kepada Allah. Ada tiga kitab yang utama: Al Taurat, Al Injil, Al Quran. Maksudnya, ya, Taurat dan Injil telah diselewengkan, tapi Allah menurunkan kepada Musa Al Taurat, Injil kepada Isa. Ya, tapi Allah tidak menjamin keselamatan keduanya, maka terjadi penyelewengan, pengurangan, penambahan, ya pula tangan-tangan yang jahil tangan-tangan ya. ya, yang ingin merubah merusak agama Allah maka terjadi penyimpangan penyelenggan tapi secara asal hukum asalnya namanya ada kitab yang nama Taurat dan Injil kemudian Allah sempurnakan dalam turunkan kitab yang paling agung, yang paling utama ya tuan Al furqan Al-Qur'anul Al Karim diturunkan kepada Nabi yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita imani semua hal itu karena tertanam Al-Qur'an. Dan itu yang diimani oleh orang-orang yang beriman. Kita imani semua hal itu. Kemudian termasuk dalam hal ini ya, mengimani bahawa seluruh atau kandungan dari kitab-kitab tersebut itu semua mengajak pada kebaikan pada huda dan secara keimanan ini berkaitan dengan perkara yang mereka sama semua masalah akidah dan tauhid kandungannya sama kendati syar’at syariat berbeda kemudian semua itu dilengkapi dan disempurnakan dan dihapus oleh Al-Quran ya syariat-syariat sebelumnya kita imani Nah. Kemudian syarh khusus al-Quran al-Karim kita yakini kitab yang terakhir ya, kita yang paling agung yang semuanya kebenaran di dalamnya layak tihibal tiulim bayni ada ulamin khalfi tanziulim hakimin hamid tidak ada dalamnya kebatilan dari sisi manapun Karena itu diturunkan dari Allah nah, yang maha bijaksana dan maha terpuji. Kita yang penuh berkah, kita bun Anzalnau ilai kamu Kita kami turunkan padamu penuh dengan keberkahan, kebaikan yang banyak. Syifaunil Nas, Hudanil Muttaqin, Hudanil Nas, Hudanil Muttaqin, Syifaunlima fi sudur wa rahma. Semua kita imani, ya. Dan Al Quranul Karim kita yang sempurna. Kita imani bahwa utuh dan sempurna. Tiada perbedaan di dalamnya, tiada kontradiksi dalamnya. Walau tidak berulang Quran, walaupun ada minat ini, bukan Allah, wujudlah perbezaan yang Tidak akan memperhatikan Al Quran, tidak baca Al Quran. kira Al Quran itu datang dari sisi Allah, sungguh terdapat dalamnya perbezaan yang Kita imani. Kemudian secara khusus kita wajib mengikuti apa yang dijelaskan dalam Al Quran, mencintai Al Quran, mengagungkan Al Quran, Al Quran, mengikuti Al Quran menjadikan imam petunjuk bagi kita dan berpegang teguh dengan Al-Quran nah, ikhutal iman rahimakumullah ini hal yang berkaitan dengan iman pada Al-Kitab dan syaruh khusus Al-Quranul Karim nah, kemudian iman pada para rasul Bah kita mengimani meyakini soal meyakibat Allah mengutus para rasul yang begitu banyak jumlahnya tetapi yang tertarang Al-Quran disebutkan 25 rasul dan Nabi Kita imani Sesuai dengan nama-nama yang terhadap Al-Quran nah, Sebagaimana yang kita pelajari Semenjak ya, kecil Masih duduk di bangku SD Kita pelanjakan iman pada para Rasul nah, Kita mengimani bahawa Allah mengutus para Rasul Nama-namanya Tertara itu 25 Rasul Tapi Nabi dan Rasul sangat banyak sekali Ya Karena ada Allah menyebutkan ya, Bahawa Setiap umat Allah mengutus para rasul. Wallahuladzabir. Kulli ummatin rasulan. Aniabu Abdullah Justin buat tauhid. Setiap umat, sungguh umat umat sebelum kita, ya, sangat banyak sekali, dan masing-masing diutus pada mereka para rasul untuk kaumnya sendiri. Ya. Kemudian setelah itu diutus. Rasul yang terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi ya Rasul untuk seluruh umat manusia. Umar sallallahu Alaihi Wasallam rahmat alil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Mursalankah illa kafatun lil nas. Tetapi mengutus dari kafatun lil nas itu seluruh umat manusia. Khabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'amin Yahudiin, walasfiraniin. Sami' bima jatuh bihi. فَلَمْ يُؤْمِنْ bi, إِلَّكَنَا مِنْ أَسْحَابِ النَّأَ Tidak seorang pun dari kaum Yahudi dan Nasrani mendengar apa yang aku bawa kemudian dia tidak beriman kepada aku kata Nabi SAW maka dia berhak menjadi penghuni neraka jahim dan di antara keistimewaan Nabi وَبُئِثُوا إِلَا نَسِكَافَ jadi saya diutus seluruh manusia nah, kita mengimani semua para sunnah dan tidak membedakan sebagian jelaskan Imam At-Thahawi la nufariqu bainana hadin mir tidak membedakan antara seorang pun dari mereka karena semua mereka adalah hamba-hamba Allah pilihan Allah yang diutus Allah untuk membawa wahyu mengajarkan kepada manusia kebaikan mendukungkan <coughs> syariat kemudian disempurnakan dengan yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin sebabnya kata nabi wala nabiyya ba'di itu kita imani. Nah, itu iman secara global, secara umum. Adakah mungkin terperinci? Ya kita imani semua hal yang berkaitan dengan kisah-kisah mereka yang sahih yang tertaruh dalam Al-Quran dan Hadis. Termasuk keimanan kepada uh, para Rasul kita mengimani bahawa semua risalah mereka sama. Artinya tujuan utama mereka diutus sama, yaitu mengajak umat manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wataala. Kendati syariat mereka berbeda Sebenarnya dalam hadis sebutkan Ya al-anbiya ikhwatun li'anlat Abu hum wahid wa ummahatuhum syatta Jadi para nabi tersebut bersaudara Ya saudara ayah Kandati, ya ibunya berbeda ya, Artinya apa? Dinuhum wahid agamanya satu Yaitu prinsip agamanya kentang masalah keimanan Kewajiban mengikhlaskan ibadah kepada Allah Tentang iman para kera yang baik itu sama semua iman kepada yang akhir, kepada Allah tentang bagaimana perihal akhirat semua sama. Kenapa? Dalam syariat berbeda. Itu maksud Ummhatum syattai syariat mereka berbeda-beda. Itu kita imani. Kemudian ditutup dengan nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kita imani ya, bahwa Rasulullah sallallahu penutup kemudian Rasul dipilih oleh Allah sebagai Nabi terakhir yang menutupi semua syariat, mengakhiri semua syariat kemudian dipilih agama Islam yang diturunkan oleh dia sebagai agama yang terakhir, yang benar yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا يَبْتَغِيَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ karena siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia termasuk ya, kepada orang-orang yang merugi inna dina din an Islam agama disisi Allah yang diridai Allah Subhanahu wa taala Islam qala subhanallahu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu aku sempurnakan agamamu nikmatku atasmu dan aku ridai Islam sebagai agama bagimu maka barang siapa yang mencari Islam mencari selain Islam agama ruma hidup ya tuntunan hidup yang menuntun dia kepada Allah maka Sungguh tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini keputusan Allah Kita imani Ikhuda lima rahimakumullah Yang tu'mina billah Wa malaikati wa kutu wa rusulihi Wa rusulihi Dan rasul ta'imani Dan secara spesial Rasul yang diutus Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Rasul yang terakhir Kewajiban kita kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam Secara Umum termaktub dalam empat perkara yang kewajiban yang harus kita ketahui dan kita amalkan dan kita laksanakan. yang merupakan makna dari asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang pertama, tafsirku fikir akhbar. Tafsirku fikir akhbar membenarkan apa ni? Kabarkan Nabi saw. Semua yang datang dari Nabi saw hak karena itu wahyu. Qala subhanahu wa ma yantiqu ani al-hawa'i in huwa illa wahyi yuha. Nabi SAW alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Tetapi wahyu yang diturunkan kepadanya. Dan qala SAW alaihi wasallam "Tulis apa yang keluar dari haq Tulislah. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kecil kebenaran. Apa yang keluar dari murid Nabi SAW Tidak ada kecuali kebenaran Hak Wajib kita imani Kita terima Tasdikuhuma akhbar Tanpa membedakan Antara sebuah hadis dengan hadis yang lain Selama itu hadisnya sahih, Beritanya sahih, Maka kita terima Kenapa itu mungkin akal kita Yang mungkin tidak bisa mencerna Apa yang dimaksud Nabi SAW Bukankah itu menjadi syarat Yang menjadi syarat wajib diterima Sami'na dan kami mendakan mentaati. Ya. Adapun dikaitkan dengan mengita dengan oh, akal saya tidak bisa mencerna oh, ini oneso dengan akal itu bukan itu yang merupakan syarat. Ya. Dalam hal ini tentunya tingkat pemahaman semua berbeda-beda. Tapi yakinlah kita ketahuilah bahawa semua yang dikabarkan nabi itu pasti benar dan tidak yang bertentangan dengan akal yang sehat. Tapi kalau akal yang telah rusak ya semua akan ya menolak kebenaran tersebut. Ini yang pertama. Tashdiqu fima akbar Naam. Oh. <tuh> Kemudian taatu fima amar Mentaati perintahnya. Mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat beliau. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditaati. nah menyampaikan risalah maka tugas kita mentaati beliau menyuti'ur rasul pekat ata'a Allah ati'ur Allah wa ati'ur al rasul nah. ta'ala kepada Allah ta'ala kepada rasul barang taat kepada rasul sungguh telah ta taat ta kepada Allah kala Sallallahu alaihi wasallam wa ma'amartukum bi sya'in fa'atum minhum astata'atum wa ma'amahitukum anhu bajistanibu apa yang ku perintahkan laksanakan sudah kemampuan kalian apa yang ku cegah tinggalkan Ayat begitu banyak dan hadis meminta untuk taat kepada Rasul, mentaati perintahnya, ya, taati perintah, melaksanakan perintah Rasulullah SAW, ya, tanpa ya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, apakah ini wajib atau sunnah, subhanallah. Pertanyaan seperti itu para penasihat tidak pernah. Ya, terlontar dari mulut para sahabat manusia yang terbaik. Ya. Mereka begitu mendengar perintah Rasul, seketika langsung mereka bergas melaksanakannya. Tanpa menanyakan ya Rasul ini wajib atau sunnah. Karena istilah wajib atau sunnah itu ya datang belakangan untuk memudahkan kita memahami perkara-perkara ilmu ya. dalam urusan fikih. Nah, kemudian yang ketiga adalah meninggalkan larangannya. Ya. Meninggalkan larangannya sebagaimana hadis tadi, wa mana'aitu kuma anufujistanibu. Meninggalkan larangannya. Kita waspada jangan sampai menyelisih beliau. Jangan sampai melanggar perintahnya dan melaksanakan diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falyahdhar alladhina yukhalifuna amri an fitnatun uysibuhum adabun alim. Dalam waspada orang-orang yang menyelisih perintah beliau. Ya, melanggar aturannya Atau melaksanakan hal yang diharamkan oleh beliau ya, Dalam mereka waspada ditimpa oleh musibah Atau azab yang sangat pedih Dan penyimpangan tersebut Ya, mencakup dari dua sisi Baik dengan melaksanakan maksiat Ya, atau Mengikuti subuhat Ini termasuk penyimpangan Ya Nah kita meninggalkan hal-hal diharamkan oleh Rasul yang dicegah oleh Rasulullah SAW Dan yang keempat iman Adalah kita mentaati Allah sesuai dengan tuntunan beliau Mentaati Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW Jangan sesuai dengan tradisi dan budaya kita Mau menghasilkan ajaran Nabi Tapi ingin mahu sesuai dengan tradisi dia ingin melaksanakan sunnah Nabi, melaksanakan perintah Nabi, melaksanakan syariat Islam, tapi sesuai dengan tradisi dia, sesuai dengan budaya dia, sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan ya hawa nafsunya. Itu bukan seorang yang cinta kepada Rasul, itu pengikut hawa nafsu namanya. Jadi beragama bukan dengan selera kita, beragama bukan dengan budaya kita, beragama sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulnya, keinginan Allah dan Rasulnya. Sungguh sangat mulia apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wahai para penyikir Imam Syafi'i, dengarkan perkataan Imam Syafi'i. Kata beliau, 'Aman tu bilah, wabimaja anilah alamuradillah. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Wa amantu bi rasulillah ala murad wa bi ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada rasulullah dan kepada semua yang datang dari rasul. Ala muradi rasulillah sesuai dengan kehendak Rasulullah. Naam, semua telah jelaskan. Jadi beragama kalau kita ingin betul-betul beragama dengan benar, sesuai dengan apa diperintahkan oleh Rasulnya, ya ikuti jalan Rasulullah. SAW. Itulah sunnah beliau, itulah tuntunan hidupnya, itulah pedoman hidupnya, pak Enakarul Hadir Hadu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi, pedoman hidup, ya, landasan hidup, konsep hidup, pola hidup, semuanya, sistem kehidupan, kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ikhwatan iman para pemirsa rahimahumullah itu secara khusus pada Nabi SAW nah ini pembahasan tentunya sangat panjang cabang-cabang ya, perkara yang berkaitan dengan iman kepada Rasul tapi kemudian iman kepada yaumil akhir ya ghay, perkara yaumil akhir iman kepada ya, semua yang berkaitan dengan iman bil yaumil akhir yaitu Mengimani dan meyakini bahawa di sana ada hari yang akan Allah bangkitkan seluruh makhluk untuk dihisap, untuk, dimin untuk diminta pertanggungjawaban. Tak akan ada balasan baik atau jelek. Ada surga dan neraka. Kita imani. Wa Wajumul akhir. kehidupan ini bukan hanya dunia. Ya, kehidupan ini. Kehidupan sementara, ya, dan kita akan melewati alam barzakh kemudian alam akhirah, ya. Ini termasuk semua iman kepada ilmu akhir. <coughs> kita imani, boleh ada hari pembalasan. Di sana akan ditegakkan pengadilan yang maha adil, Rabul Alamin. Yang semua akan disingkat. Terungkap dan singkap semuanya Tidak tersembunyi Semua akan di, de, di, naam, Dikumpulkan Mempertanggungjawabkan Amalan masing-masing Dan juga akan mendapatkan Balasan sesuai dengan amalan masing-masing Manusia Dari tidak ada Kemudian dengan proses ya Mereka lahir Kemudian tumbuh menjadi besar, kemudian beramal kemudian kembali tua kemudian datang kematian kemudian dikuburkan, melewati alam barzakh alam barzakh, sekarang alam barzakh yang meninggal, nanti alam barzakh kemudian setelah itu akan dibangkitkan nanti alam akhirah, jadi ada kehidupan dunia hayatul dunia hayatul barzakh hayatul akhirah nah, dunia sedang kita jalani barzakh Ya, kalau yang meninggal sedang di alam barzah, akhirat belum seorang pun, karena belum terjadi kiamat. Kita iman ini semua hal itu, ya termasuk alam barzah azab kubur, kitna kubur, kenikmatan kubur, pertanyaan mungkar wanakir, kau ni dibangkitkan, kemudian digiring ke mahsyar bagaimana masa digiring dalam kondisi dibangkitkan, tidak berbaju, tidak bersandal tidak dikhitan dikumpulkan di mahsyar bagaimana mereka ya terik matahari keringat bercucuran panasnya matahari mereka dikumpulkan di mahsyar yang begitu ya tiada naungan kemudian dikumpulkan terik matahari manusia mandikan keringat tapi keringat mereka menutupi jasad fisik mereka masing-masing sesuai dengan amalan mereka di dunia kemudian setelah itu akan ada hisab ada timbangan amalan Kemudian masing-masing akan diminta di, akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu akan digiring manusia ada di sana juga haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia digiring setelah terbukti siapa penghuni surga kemudian digiring sikhal ladzina kafu ila jahannam wa zumara wa sikhal ladzina taqau ila jannati zumara digiring semua kemudian ada di sana al-sirat ada syafaat ada sirat kemudian setelah itu surga atau neraka yang melewati sirat masuk surga kemudian surga belum terbuka kecuali bila Nabi Muhammad SAW berintahkan untuk membukanya kemudian masuk surga dalamnya kenikmatan dan surga neraka telah ada sejak sekarang surga neraka diciptakan untuk kekala Allah subhanahu wa ta'ala manusia dalam surga bertingkat tingkat, surga tingginya seratus tingkat, satu tingkat dengan yang lain jaraknya, seperti langit dan bumi kenikmatan yang tidak bisa dilihat, tidak pernah dilihat tidak pernah terbesit dalam benak pikiran kita itu semua diimani ya. dan termasuk dalam hal ini iman kepada tanda-tanda kiamat, asyaratus sa'ah ini semua wajib kita imani, kita yakini itu pasti akan terjadi. Ehwadilahum ya. rohimakum Allah. Kemudian yang terakhir iman kepada kader, iman kepada kader, yaitu disebutkan Imam Abu Ja'far Ta'awi, iman kepada kader khairi wa syar'i wa hulwya muri. Dalam hadis jibril disebutkan, ya antum minabil kader khairi wa syar'i. <coughs> ya, tersebutkan hulwya muri. Tapi sebenarnya itulah kondisi yang sesungguhnya Iman kepada kadar Baik dan buruk Manis dan pahit Karena kadar itu adalah Apa yang ditentukan oleh Allah SWT Yang menyertai kehidupan Alam, semesta dan makhluk ini Apa yang terjadi Apa yang akan terjadi ya Yang akan terjadi pada diri mereka masing-masing Semua yang ditentukan oleh Allah SWT Nah kita mengimani Bahawa segala sesuatu dengan takdir. apapun yang terjadi. Yang setelah terjadi, yang sedang tertjalani, yang belum terjadi, yang akan terjadi. Dunia dan akhir. semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala urusan dunia urusan akhirat. Ya. Semua ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Katab Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq samawat bi 50000 sana wa 'arshu al-ma'. Allah ta'ala. Menulis menentukan semua takdir ketentuan makhluk ini Sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50 ribu tahun Dan sebelumnya arash Allah di atas air Arash sudah ada Tapi baru Allah beristiwa di atas arash Setelah penciptaan langit dan bumi Kan sebelumnya Allah itu maha tinggi Kenapa? Kena sifat zatia Sifat tinggi itulah sifat zatia Allah Subhanahu SWT Kita imani tapi perlu diyakini di sini dan diimani jangan kita salah memahami, karena disebutkan di sini kadar khairi was syariah yang baik dan yang jelek. Apakah ada dalam takdir Allah yang jelek? Maka perlu kita pahami apa maksud kadar di sini. Kalau ini maksud kadar, iman kepada kadar, iman kepada kadar yaitu takdir yang dimaksud yaitu empat perkara yang merupakan sifat dan itu merupakan ya, bagian dari sifat dan nama Allah subhanahu wa ta'ala yaitu mengimani tentang ilmu Allah Bahawa Allah mengitahui segala yang ada di permukaan bumi ini Kemudian yang diketahui oleh Allah Ditulis di luluhil al mahfud Allah perintahkan kalam untuk menulis Awalu ma khalaqallahu al-qalam pa khala la uktub Pa kata ba ma al-khalaik Mada aktub qala uktub ma qadir al-khalaik ila antaku Pertama begitu Allah ciptakan kolam, pena diperintahkan tulislah. Pena ber, uh, bertanya apa yang aku tulis ya Allah? Tulis semua ketentuan makhluk ini sampai hari kiamat. Itu kitabah. Kemudian Mesia segala sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah, masya Allah kan, wa malam ya syalam ya kun. Bila Allah menghendaki pasti terjadi. Bila tidak, ya tidak terjadi. Kita imani semua dengan kehendak Allah dan semua salah itu dengan ciptaan Allah. Semua yang ada di permukaan bumi ini manusia dan perbuatannya ciptaan Allah Nah, ini berkaitan dengan sifat Allah Maka tidak ada dalam ya takdir itu semua kejelekan Kenapa? Kerana semua yang ditakdirkan oleh Allah Yang telah terjadi, bahkan yang belum terjadi, yang akan terjadi Pasti semua sesuai dengan hikmah Allah Dan tidak ada yang jelek dalam hikmah Allah Pasti ada hikmahnya Nah, bila ditinjau dari sisi keterkaitan takdir dengan makhluk ciptaan Allah. Nah, disinilah ada namanya yang baik dan yang jelek. Dan itu pun relatif. Yang manis dan yang pahit. Itu relatif. ya. Jadi, dari sisi makhluk, terjadinya takdir itu makhluk yang menghadapi dalam kehidupan ini, ya, itu ada baik dan jelek. Menurut mereka, manusia, makdur. Tapi, qadar Allah tidak ada yang jelek. Jadi ada dua sisi Dari sisi kaitan dengan perbuatan Allah dan ilmu Allah dan sifatnya Dari sisi ketari Ya, makhluk ciptaan Allah Maka Kita merasakan ya Sakit, sehat, kaya, miskin Tapi semua dan ciptaan ada hikmahnya Allah ciptakan semua hal itu Tapi ada hikmahnya Bahkan Allah ciptakan iblis Ada hikmahnya Iblis sumber kejahatan Allah laknat Sombong angkuh. anak-anak Allah sembah Hannahwatah. Tapi ada hikmahnya. Coba kalau tidak ada iblis, tidak ada yang bertobat. Kenapa? Orang soleh semua, ngapai yang bertobat? Tidak ada dosanya. Tidak ada iblis, tidak ada penghuni neraka. Lalu Allah telah berjanji, laam laan minal jinnat iwan nasi ajame aku penuhi itu neraka itu dengan penghuninya dari manusia dan jin. Kalau tidak ada iblis, tidak ada yang kafir, tidak ada yang masuk neraka. Kalau enggak ada iblis enggak ada ibadah istighfar enggak ada kenapa? Karena ada durusannya. Kenapa istighfar? Istighfar ituun keampunan karena ada dosa. Kalau enggak ada iblis, enggak ada yang berdosa. Berarti tidak ada ibadah istighfar. Berarti juga tidak ya, sempurna nama Allah Al-Ghafur At-Tawwab. Ya, Al-Ghafur Yang menerima taubat At-Tawwab. Yang menerima taubat. Naam, ikhwatakum rahimakumullah. Jadi dari sisi makhluk itu ada jelek dan baiknya itu relatif. Tapi dari sisi perbuatan Allah Tidak ada yang jelek Semuanya baik Makanya dalam hadis sebutkan Wasyarru laisa ilaik Kejahatan itu tidak dinisibatkan Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. berarti Allah Mentakdirkan Tapi Allah tidak mencintai kejahatan itu Tapi bila Allah Menghendaki terjadi suatu kebaikan Allah kehendaki dan Allah cintai Tidak semua yang dikehendaki Allah itu Dicintai Kecuali yang baik Ya Ikhudzul Marhamakumullah. Kemudian kata Imam ya Abu Jafar al-Tahawi, dan kami beriman semua kepada hal itu, ya, semua kita imani Rukun-rukun iman tersebut dan semua berkaitan dengan enam rukun iman tersebut. Kemudian secara khusus tidak membedakan antara seorang pun dari uh, para Rasul. Ya, inilah. Iman kaum Muslimin iman halis sunnah bahawa mereka tidak membedakan seorang pun para rasul karena wajib kita imani semuanya sebagaimana dalam Al Quran sebutkan sifat mereka dan Ufarikubehna hadi mi rasuli kami tidak membedakan antara seorang pun di kalangan para rasul karena utusan Allah semuanya utusan Allah wajib kita imani maka barangsiapa yang kufur kepada seorang rasul batin kufur kepada semuanya tidak beriman kepada Nabi Muhammad kufur kepada semuanya tidak beriman kepada Nabi Musa berarti kufur kepada nabi yang lain enam khotul liman rahimakumullah maka kemudian tabliyah wa saddiquhum kullum alam ja'u bihi kita semua membenarkan apa yang mereka bawa datang dari Allah Subhanahu wa taala karena semua itu kebenaran tapi perlu saya menjelaskan tadi bahawa begitu datang al-Qur'anul Karim itu telah dihapus hukum-hukum kita-kita dan syariat sebelumnya maka wajib kita mengimani apa yang ada dalam Al-Qur'an jelaskan bagaimana kisah para nabi sebelumnya peritan tentang nabi sebelumnya dan juga tentang syariat dan hukum yang wajib diikuti oleh semua umat manusia ya di dunia ini karena Nabi Muhammad nabi terakhir dan kitabnya adalah kitab yang terakhir yang maksum yang tidak ada kesalahan dan kebatilan di dalamnya. Baik demikian ikhwat aliman warahimahukumullah mudah-mudahan bermanfaat wallahu aalam. Akhara barghulafik atas materi yang telah disampaikan oleh ustaz di kesempatan pagi hari ini. Memudahkan memanfaatkan kita semua dan memahami bagaimana secara yang benar, mengimani apa yang telah dijelaskan tadi Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab Bagi Anda, para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya perihal pembahasan kita Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 021 823 -6543. Atau di layanan lain singkat Anda bisa mengirimkannya di 0819-896543 baik kesempatan pertama silahkan kami berikan kesempatan di layanan telepon telpon di 021-823-6543 halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana? dengan Ibu Samina di Binong. ya silahkan Ibu hmm, pertama-tama hmm, sebelum yang kedua ada ini Galil Arut buru ayat ke 11 tahu muak di batu mim bayi ini adahi wamin dan seterusnya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran di muka dan di belakangnya mereka menjaga atas perintah Allah malaikat ini disebut malaikat abaza e, bolehkah saya bertanya yang dimaksud bergiliran di muka dan di belakang Nah, keduanya perbandingan antara uh, di rumah duka yang di situ dua banding satu, Yang dua berarti banyak yang mendoakan. Apakah itu menjadi jaminan yang banyak datang melayat di, uh, dikabulkan pengampunan dosanya lalu masuk surga? Apa ini menjadi penyebab banyak jeku layak datang? Ya, mohon nasib desak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama Asyad, silahkan Terima kasih atas pertanyaan dari seorang ibu di Cibinong Fik, Atas pertanyaannya seputar yang pertama masalah ya malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga kita ya hambanya muakibatum miyadaihi wa min khalfihi jadi muakibat ya malaikat yang tugaskan menjaga dari setelah, arah depan atau arah belakang yang jadi pertanyaan tadi, apakah mereka bergiliran e, pertama kita memahami bahawa kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu mengutus kepada kita para malaikat ya, untuk menjaga kita dan menjaga kita ya tentunya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tapi bila dan malaikat tersebut posisinya sebelah kanan dan juga ya di sebelah, di, sebelah, di sebelah depan atau di depan ada depan dan juga di belakang ada malaikat juga yang menulis ya sebelah kanan dan sebelah kiri sebelah kanan menulis kebaikan sebelah kiri menulis ya yaitu uh, kejahatan seperti itu. Nah malaikat tersebut diutuslah menjaga kita ya. menjaga kita dari hal-hal yang akan uh, uh, menimpa seorang dari berbagai kejahatan. Termasuk dalam hal ini juga, ya, dari godaan syaitan itu dijaga oleh para malaikat yang bukan rahmat dari Allah Subhanahuwataala. Tapi itu semua, ya, sesuai dengan perintah Allah. Tapi bila telah ditentukan Allah takdir akan menimpa seorang hamba, maka malaikat tidak bisa lagi berbuat apa-apa, berlepas diri, karena ada takdir dari Allah Subhanahuwataala. Nampak mereka ditakdirkan Allah untuk menjaga kita. Nah. dan perintah Allah, dari perintah Allah dan takdir Allah. Tapi begitu datang perintah, mereka tidak bisa lagi untuk ya buat apa-apa. Kena mereka semua adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wataala. Nah, yang tadi ditanyakan, apakah mereka bergiliran? Apakah maksud bergiliran di sini mereka antian darah belakang pindah ke depan, ke depan ke belakang? Wallahu a'lam. Saya tidak mengetahui hal itu alam. Akan tetapi juga ada para malaikat juga Yang diturunkan oleh Allah Ya untuk memantau Memantau ya Memantau keadaan kita Ya Hamba Allah Dan itu Melaikatun billayli bil wal nahar Di siang dan di malam hari Ada malaikat lain ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka bergantian Di malam dan di siang hari Ada sip-sipannya Jadi yang Siang itu mereka uh, Mulai dari terbit fajar Sampai nanti ya, Terbenam matahari Kemudian yang malam Mulai terbenam matahari Sampai terbit fajar Bergeliran Kapan terjadi pertukaran itu? Di waktu sholat subuh dan waktu sholat asar Nah itu Ada pun masalah yang ditanyakan tadi yang Menjaga di belak, sebelah depan tadi dan belakang, dan di belakang tiapa bergiliran mereka, Allah waham saya tidak tahu tentang hal itu. Namun Allah waham. Nah. nah, baik sekarang Azharul Kerat atas jawapan al-Syaad demikian untuk Ibu yang berada di Cibinong. Baik untuk selanjutnya. Nah, kami akan angkat pertanyaan dari lelaki mersan singkat, Ustaz Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustaz, apakah ada keyakinan yang berada di dalam agama Jika terdengar suara adhan Itu ada selalu saja ada anjing yang menggonggong Ustaz Apakah hal tersebut menandakan sesuatu Dan bolehkah mempercayainya Nah, silakan Ustaz Saya tidak tahu tentang hal itu tapi yang jelas tidak ada dalil menjelaskan uh, tentang kalau begitu azan nanti ya anjing menggonggong ada tanda sesuatu Allahu a'lam saya tidak mengetahui hal itu tapi yang jelas tatkala azan dikumandangkan bahwa syaitan akan berlarian ya terbirik-birik dan sampai keluar kentutnya kan begitu dengar kentutnya tapi tatkala azan dikumandangkan kemudian ya anjing menggonggong apa tanda sesuatu wallahu a'lam ya al ilmu indallah wallahu a'lam nah Nah, baik sekonde zer kharatas jawab Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami angkat kembali di layanan pesan singkat dari Ummu Jannah, tidak sebutkan tempatnya. Ya Ustaz, bagaimana dengan bacaan surat Al-Fatihah atau surat Yasin yang kami tujukan untuk ibu yang telah wafat? Apakah akan sampai pahalanya Ustaz kepada beliau? Mohon jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian nabarakallahu fik. Semoga kita semua ya dijadikan oleh Allah ya, menjadi penghuni jannah. Adapun pertanyaannya bagaimana bacaan surah Al-Fatihah atau Yasin untuk arwah atau mungkin orang tertentu telah meninggal apakah sampai pahalanya? Pertama perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana hukum menghadiahkan ya ihdadus thawab. Menghadiahkan pahala amalan kepada yang telah meninggal. Dalam hal ini tentunya ada perbedaan di kalangan para ulama Apakah secara mutlak Secara umum Ya, amalan tersebut Bila dihadiahkan sampai kepada Ya, si mayit Atau hanya amalan-amalan yang Tertentu saja Yang ada contohnya dari sunnah Nabi SAW Ada dua pendapat dalam hal ini Ya Tapi yang perlu dikatakan terlebih dahulu Bahawa masing-masing Itu akan mempertanggungkan amalannya, pertanggungjawabkan amalannya, tidak akan mendapatkan manfaat dari amalannya. Nam, la tazir wazir atau wizar yang lain tidak akan bisa menanggung dosa orang lain. Nam, wale salil insani illah masa, wale salil insani illah masa. Dan, dan sebenarnya tiada lain bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Nam, begitu juga, ya, usaha. Termasuk dalam usaha ini, yaitu tiga perkara yang disebutkan di dalam hadis إِذَا مَتَيْ Adam عَدَمْ إِنْ قَوْتَ عَمَلُوا إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ إِمُنْ يُنْ تَعْفُ عُبِيهَ وَلَدٍ صَلِحٍ يَدَعُوا Babila mati ibn Adam, terputus seluruh amalannya, kecuali tiga perkara صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ Karena itu usaha dia di dunia, صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ mengalir pahalanya ilmu yang tabau bih ilmu yang bermanfaat di dunia dia beramal tu usaha dia menabarkan ilmu menulis kitab yang bermanfaat dibaca oleh orang-orang yang sepeninggal dia bermanfaat awaluddin salihnya daula anak yang salehna usaha dia bagaimana mendiri anak tersebut ini usaha dia wa insani illa masaa dan seorang itu hanya mendapatkan apa yang diusahakan dia lalu bagaimana dengan usaha yang lain apakah kalau seorang menghadiahkan apakah sampai dalam hal ini pendapat yang insyaAllah lebih kuat adalah bila ya, bila terdapat dalam sunat tuntunan menghadiahkan pahala tersebut sampai ya, kepada si mayat maka kita katakan sampai dan itu yang harus diikuti, seperti seorang perhaji ya, haji atas nama yang lain dalam hadis seorang mengucapkan talbiya, Nabi mendengar lebaikan syubur rumah. dia perhaji untuk Wajib ada menggantikan, yaitu shubruma saudaranya. Man, semua kalau aku lihat, namp saudara saya. Kata Nabi saw, hajat tanamsi, kalau hujan namsi cuma non-gairi. Apabila kamu telah haji, kata Nabi, hajilah terlebih dahulu. Kemudian baru hajikan untuk orang lain. Artis sampai. Begitu juga seorang yang berpuasa, kemudian dia yang saudaranya atau mungkin keluarga yang berpuasa puasa yang wajib dia dia. Jadi bersadakah, sadakah. Ya, kita ya sedok insan bersedok kemudian dihadiahkan pahalanya. Nama seperti itu. Maka sampai begitu juga doa, doa, nama amalan ibadah dia berdoa dan sampai pahalanya dan bermanfaat bagi majid. Ya, sehingga Nabi perintahkan untuk berdoa. Ya, isal li li li achiqumuththabat, painul an yusal berdoalah untuk saudara kalian Karena dia sedang ditanya sekarang. Yaitu, Nabi selesai Menguburkan salah seorang dari sahabat, beliau S.A.W. Bagi itu, kita diajarkan waktu ziarah, kubur, mendoakan, penghuni kubur, Assalamualaikum Ahlat Diyar, minal muslimin wal mu'nin, antum salafun anhu lahikun, nasallallahu lana walakum al-afiyyat. Selamatan baik-baikiru, penghuni kubur, ya, kalau mendoa kami, kami akan menyusul. Nah, begitu juga, <coughs> orang beriman, yang datang setelah kaum mukminin sebelumnya mengatakan maladina ja'u min ba'dami yaquluna rabbana aghfir lana wa Ya. Wala taj'al qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka Orang-orang beriman datang sepanjang kaum Muhajirin wal ansar, mereka berdoa ya Allah, ya maafkanlah, ampunilah dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dosa kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Jangan jadikan ke dalam hati kami kebencian ya terhadap mereka. Tunjukkan sampai Adapun pun menghususkan bacaan ya, Salus al-fatihah atau yasin Atau yang lain Maka secara uh, Kita lihat dalilnya Tidak ada rasul menghususkan bacaan dia Kira'ah, Qur'an Dan juga para sahabat Tidak melakukan hal yang seperti itu Seandainya mereka memahami Boleh apa saja amalan kita hadiahkan Sampai tentu mereka akan melakukan Maka mengikuti mereka Lebih utama mengikuti mereka lebih utama. Maka yang lebih bermanfaat umujannah ya <tuh> bagi saudara yang meninggal yang lebih bermanfaat itu adalah banyak berdoa. Berdoa. Ya, berdoa kebaikan. Semoga Allah merahmatinya, mengampuninya, melapangkan kuburannya, dan nah, memasukkan dia ke dalam surga. Berdoa. Kalaupun kita seorang anak punya harta untuk disedekahkan atas nama orang tua kita, insyaallah sampai kalau dia belum sempat haji dihajikan. Nah, kalau ada hutang dia dibayar hutangnya maka sampai terpenuhi. Adapun yang lainnya, ya karena ibadah ini itu bisa dikias-kiaskan maka mengikuti apa yang ada tuntunannya secara dalil itu lebih utama. Kemudian, na'am Al-Fatihah tidak lakukan adalah surat yang paling agung. Yasin termasuk Al-Qur'an. Ya. Tapi tidak ada dalil khusus, ya, menghadiahkan bacaan, ya, sirahus al-fatihah. seolah dengan al-fatihah selesai semua permasalahan. Enggak. Al-fatihah ini baru saya bermanfaat. Bila di dunia baca al-fatihah, dia amalkan, dia akan begitu, jadikan pedoman hidup. Tapi betapa banyak baca al-fatihah, tapi tidak paham apa maksudnya. Maka, tidak bisa, tidak cukup seperti itu. Ya, ya tidak cukup. Dan pun, ada juga sebagian terakhir menghadiahkan kepada Nabi dan Nabi tidak perlu dihadiahkan pahala kita Tidak perlu Makanya sahabat tidak pernah menghadiahkan Abu Bakar dan Umar sangat cinta pada Nabi Tapi tidak pernah menghadiahkan Ya Rasulullah saya hadiahkan bacaan fatihah saya untuk Rasulullah Ila hadratin Nabi Al-Fatihah Tidak ada Nabi Abu Bakar seperti melakukan. Kenapa demikian? Ikhwata iman Kerana bacaan kita, bacaan Al-Quran yang kita baca Bikir yang kita baca Solat yang kita dirikan Ya, pahala semua itu akan sampai secara otomatis pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena siapa yang mengajarkan hal itu semua? Siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mansenna, mendalla adalah kherin pahalahu mislu ajrifa ilihhi kata Nabi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan dia akan mendapatkan pahala seperti yang melakukannya? Ya, maka tak perlu dihadiakan. Maka kata berat ini termasuk hal yang menyelisih sunnah dan tuntunan Nabi tidak ada tuntunannya. Maka yang lebih utama para pemisrahin makmal kalau kita yang jujur mengikuti tuntunan Nabi, ya para sahabat Abu Bakar, ya banyak berdoa untuk saudara-saudara kita meninggal, ya kebaikan. Karena itu yang sangat dibutuhkan mereka, ya, ini dibutuhkan mereka. Kalau di dunia enggak pernah baca Al-Quran, setelah mati baru baca Al-Quran, gimana? Bisa Quran menjadi syafaat bagi dia? Tidak boleh. Ya, Quran di dunia baca sebelum mati baca Al-Quran. Jangan salah mati bantu bacakan Al-Quran ini kan keliru, tak? Jadi oleh kerana itu yang lebih utama, yang baik, yang sesuai dengan Sunnah cukup dengan banyak berdoa. Kalau kita ingin merasadakah untuk saudara kita meninggal, tidak ada masalah, kan ada tuntunannya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, baik. Sekron de zero khirata sewad asad. Demikian dan satu pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan di line mental phone silakan di 021 8236543. Nah, silakan halo. Silakan memberikan kesempatan untuk pertanyaan terakhir kesempatan pagi hari ini di 021 8236543. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Ini dengan Abu Alif di Bau-bau. Silakan Bu Alif. Iya. Begini, sehubungan dengan mendoakan orang yang sudah mati tadi. Heeh. Hmm. Eh mereka yang eh, mengamalkan itu, mereka beralasan dengan dalil Robbanakfir lana wal ikhwani nan Ustaz. Lalu apakah manfaat daripada mendoakan orang mati ini? Yeah. Apakah kisahnya? Apakah kisahnya mereka ditakdirkan oleh Allah eh, masuk mereka karena dengan adanya doa ini apakah eh, menjadikan mereka eh, masuk surga begitu? Nah, baik, ya, yeah. yeah. baik ini saja ya pak ya di Alif di Bau-bau. Naam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi, nah. warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan ustaz. Tadi ada pertanyaan ustadz dari Abu Alif yang berada di Bawu-Bawu bertanya apa manfaatnya doa bagi orang yang sudah meninggal? Karena apabila yang sudah meninggal orang itu yang sudah meninggal kemudian ditakdirkan oleh Allah masuk ke neraka, apakah akan terangkat dari neraka dan dimasukkan ke surga karena doa yang doa dari orang yang masih hidup di dunia ustadz mohon jawaban dan nasihat. Nah, ikhwah al-Islam, mazzakumullah, para pemirsa dan pendengarin mana pun Anda berada, kami mohon maaf koneksi terputus dengan kami dengan rekan kami yang berada di Surabaya, Syekh Ali bin Abi Thalib. Dan kami mohon maaf kepada Anda para pemirsa ataupun pendengarin mana pun Anda berada tidak dapat melanjutkan soal jawab yang terakhir ini. Insyaallah mudah-mudahan di kesempatan pekan yang akan datang kita melanjutkan dari pertemuan pembahasan kitab Syarah kitab Al-Tahawi ini bersama Al Ustaz Dr. Muhammad Risan Emma hafizahallahu taala. Demikian kami nduri mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.